Nekateri že uh, moče poznate zgodbo, oziroma Martin Baluh je bil že večkrat uh, tudi gost uh, tukaj v pekarni v, v Gustafu v okviru veganskih večerij, ki jih organizira pekarne Magdalenske mreže, pa društvo za živali, ki ga je omenil uh, Branko. A, ja. uh, in je v bistvu uh, tisti, ki ga poznamo, pač, oziroma tisti, ki ste obiskovali veganske večerje, ste zgodbi lahko sledili. Zdaj v tem letu se je razpletla, bom jo pa nakratko obnovila, da se spomnimo v bistvu, zakaj je gre, pa zakaj je v bistvu nastala ta knjiga. Se pravi, Martin Valoh je aktivist za prvice živali, za govornik prvic oziroma ja, pravic živali, ki je tudi na čelu avstrijske organizacije Ferain Gegentir Fabriken in je v svojih uspešnih, več kot 20 let aktivizma na področju previživali najprej v Veliki Britaniji, kjer je služboval na fakulteti v Cambridgeu kot um, asistent za fiziko, matematiko in astronomijo, potem zapustil službo in se odločil, da se bo posvetil v crvoti pravicam živali. Uh, Svar je aktiven že časa na tem področju tudi zelo so aktivisti in zamenjena organizacijo zelo uspešen v Avstriji kar se tiče nekih zakonodajnih sprememb na primer prepoved zreje živali za krzno prepoved baterijske zreje kokoši prepoved nastopa prosto živečih živali v cirkusih in tako dalje ki so bile sprejete v avstrijsko zakonodajo so postali na nek način trn v peti sem tistim gospodarskim in drugim Lobijem, oziroma, nekim entitetam, ki se ukvarjajo, z, oziroma ki služijo, uh, z, ki služijo no, na področju izkoriščanja živali, oziroma dojemanja živali kot neko, tržno, uh, neko objekte za tržno in uporabno vrednostjo. Uh, zato so si vsi nekako prislužili uh, nevedeti, že konec 90-ih let, uh, v bistvu policijski nadzor ki se je sprva z zgolj v oziroma za vedeli, ki se ukazał z v nekem fizičnem zasledovanju, kasneje pa se je poistril v, in sicer z, uh, policisti so začeli uporabljati razne tehnološke naprave od uh, skritih kamer, skritih mikrofonov v avtomobilih, uh, spremljanje Do pri preko mobilnih telefonov, sledovanja mobilnih telefonov, spremljanje e, mailov, e, aktivistov in te organizacije, e, z namenom, da bi odkrili kakršne koli kriminalne, kar koli bi lahko pač definirali kot kriminalno, organiz, kriminalno aktivnost organizacije, in pa drugih aktivistov, ter tudi drugih organizacij, ki so povezani, povezane z organizacijo Ferrari in Gegentil fabrike. To je v bistvu kulminiralo potem leta 2008, maja, ko so oborženi policisti z psi vdržli v stanovanje desetih aktivistov iz različnih organizacij v zgodnih zjutranjih urah. Jih dobesedno oblekli iz postelje, jih potem na ulicah postrojili in ozeli vse mobilne telefone in računalnike in brez kakršne razlage, zakaj se to dogaja, odpeljali na policijsko postajo. Tam jih je bilo vseh deset vrženo v preiskovalni pripor, v katerem so v fizično zapor, ne, v katerem so ostali tri mesece, brez neke razlage, zakaj točno. Reč, rečeno je bilo, da je obstaja sum, da tvorijo kriminalno organizacijo. Zaradi močnega pritiska javnosti Od posameznikov, ki so prirejali demonstracije široko po Evropi, do raznih organizacij kot so Greenpeace Amnesty International, kot tudi stranka zelenih, avstrijska stranka zelenih, ki so izkazovali močno podporo, so jih potem po teh treh mesecih izpustili. Martin, na primer, je tekom tega časa tudi gledalno stavko. In nekako se je s tem mislilo, da se bo zgodba nekako zaključila. Vendar je potem prišlo do presenečenja, pa tudi zaradi tega, ker so imeli močno podporo v javnosti tudi močno podporo pri medijih. Vendar je potem marca leta 2009, oziroma februarja leta 2009, od državnega toživca prišlo obvestilo, da se bo začel proces, ker so vsi osumljeni, torej, da so člani kriminalne organizacije pod členom 278. avstrijskega kazenskega zakonika in v bistvu se kot Zelo sporen, oziroma najbolj sporen, izkazal ravno ta člen, saj je to bilo nekako precedenčni primer v Avstriji, na podlagi katerega so hoteli eh, neko skupino posamezniko obsoditi. Te sam člen je zelo hlapno napisan in je v bistvu eh, nekako takole, da se posamezniki iz različnih koncev države, ki se združujejo z enakim namenom, so že osunjeni teroriz, terorizma oziroma terorističnih akcij. Ne? Na te načine so do sedaj preganjali le res kriminalne združbe kot neke mafijske, združbe, skupine in tako dalje. To da je bi bil res precedenčni primer, da neko skupino, ki se ukvarja za čisto neko drugo stvarjo, ampak kakor ne, predstavlja neko grožnjo obstoječemu kapitalističnemu sistemu, da se jih hoče obsoditi na podlagi tega. Zdaj, proces je trajal več kot eno leto, zaključil se je maja, v letošnjem letu. In zelo marca se je začel in se je, in se maja letos, uh, se pravi, trajal več kot eno leto in je bil v bistvu najdaljši proces v, povojni, v sodobni povojni Avstriji. Uh, je pa tekom tega procesa prišlo do številnih razkriti, uh, do tega, da je, da je policija veliko krat nepravilno, tudi brez tega, da bi obvestila ministrstvo uh, uh, za pravosodje svojih. Ki bi ga po pravici morala, obesiti v svojih akcijah, se pravi, in raznih prisežkovalnih uh, napravah, uporabi le teh naprav. Odkrilo se je, da so infiltrirali dve policijski vohunki v samo organizacijo, ki, so več, ki sta več mesecev sodelovali kot aktivisti, ki sta se pridružili v organizaciji in sta poskušali na razne načine, tudi na to, da so se seksualno zbližali z aktivisti oziroma z. Uh, Poskušati dobiti informacije, ki bi kazalo na to, da gre za kriminalno organizacijo, ki siljuje uh, posameznike in pa podjetja, kot so naprimer tista podjetja, ki se ukvarjajo z prodajo ali proizvodnjo krzna, kot so naprimer tista podjetja, ki uh, baterijsko zrejajo kokoši, uh, naprimer, kot tiste, ki se ukvarjajo z lovom in tako dalje. Uh, Ni jim dobiti no, niti enega dokaza, ki bi kazalo na to, je pa res, da je bila stop to več kot enega leta izredno mučno. Si lahko predstavljate za aktiviste, ker so vsaj tri dni na teden preživljali po 12 ur na sodišču v Duneskem novem mestu in so poleg odvetnikov, ki so jih imeli, So ogromno sami vlagali tudi v svoje zagovore in v raziskovanje, sami so najeli posebne preiskovalce, ki so odkrili v bistvu, da so bili, da so bili, da so, da so bili v njihovi organizaciji invicirani dve policijski. Kar, kar je smešno policija na to zanikala, ampak se je dokazalo, da je res in so bistvo, bil še nekaj dodatno obravnili na tudi policiji, zato tudi sedaj društvo oziroma vsi obsoženi aktivisti so vložili obtožbo tudi proti policiji. Um, no, sedaj v maja so bili uh, oprščeni vseh, uh, vseh obtožb. Uh, enkrat pa že ni, dokler resodnica ne spiše, uradne obtožnice, kar ima čas do naslednjega marca, je se še veda možnost in pa tudi kasneje, da se bo to pritožilo na razsodbo. Morda, red zaradi tega, ker se je tekom teh mesecev in tega leta izjemna medijska podpora izkazala in pa tudi uh, šti, javnosti je izredno pozitivno gleda na aktivisti, tako da se tako nadaljujejo s svojim aktivnim življenjem z pripravljanjem demonstracij in drugih akcij, uh, kampanj imajo izredno veliko podporo no, sedaj tudi izredno uspešni v vseh svojih uh, aktivnostih. E, so pa da aktivisti zelo utrpeli velike psihološke uh, neke poškodbe, uh, kar se kaže nekih v nekih čisto pri vsakdanjem življenju. Veliko jih, je, jih ima jih je imelo družine, ki so izredno trpele pod uh, tem pritiskom uh, So to obdobje in pa tudi še ena sporna stvar je, da je v skladu z sredskim kazenskim zakonnikom morajo plačati vsak posameznik okoli 35 tisoč evrov za poprnitev stroške procesa, ne glede na to, da so bili spoznani za nedožne. Tako da je tudi še ta en problem oziroma ta psihološki moment, ki visi nad njimi, za katerega se še ne ve, kako se bo razrešili. No, to je v bila bistvu ta zgodba. Ampak preden se je začela ta zgodba na sodišču, so pa že prišli iz opora in se je v bistvu čakalo na to, kaj se bo zgodilo, bo šlo, bo, se bo začel proces ali ne. Se je Martin Pavlov odločil, da bo napisal knjigo o svojih izkušnjah v aktivizmu. Najprej kot aktivist na področju varstva narave, že kot zelo mlad, se začel v 70-ih in začetku 80-ih aktivirati pri uh, gibanju proti obržovanju za jadrski tehnologijo in tudi gradnje jadrskih v Avstriji, ki je, kot vemo, bilo zelo uspešno v sedemdesetih letih. Uh, Kasneje pa, kot sem že omenila, na področju praviti živali, spoznal različne oblike uh, aktivizma, uh, legitimnih, ne, ampak ne vedno legalnih akcij, uh, civilne nepokoščine, ki se uporabljajo v doseganju obželi po doseganju um, uspeha um, in pa dokazovanju, ne, da um, zakonodaja ni vedno legitimna pri temu, da je legalna. Uh, velik vzornik je njemo Martin uh, Luther King, ki ga večkrat tudi v svojem delu citira in po katerem je povzel v bistvu nekako ta zanos uh, in pa že, uh, nekako ljubezen do um, političnega odestovanja, političnega v smislu, kot sem rekla, tih raznih aktivizma na področju necivilne nepokoščine in pa tudi različne oblike letih, ki so natančno opisane v knjigi. Zdaj, um, mogoče je smiselno, da najprej, kot predstavim no, spremno besedo, ki sem jo napisala, pa zakraj, zakaj sem se odločila v bistvu, da jo oblikujem tako, kot sem jo, Uh, sestavljena je iz uvoda, uh, ki je sprva predstavi to celotno situacijo kot sem jo rano kar sedaj. Jaz uh, kasneje pa sem uh, se odločila da v smislu da se malo osvetli, osvetlijo družbena na nabivanja, ki smo, s smo se v 19. pa v 20. stoletju nekako najbolj srečevali v, v zahodnih kulturah pa tudi drugje. Uh, in pa katere oblige de uh, državljanske nepokorščine, oziroma civilna pokorščina da bomo z markom potem še malo debatirala. <laughs> uh, se, so se pri tem uporabele, in katere in zakaj so se prinesle tudi na področje gibanja uh, za pravice živali. Zdaj mogoče se strinimo, družba gibanja, ko smo vsi seznanjeni Za gibanja, za osvoboditev, veliko krat imenujemo, oziroma izhajajo v bistvu iz besede Liberation Movements. So bistvu tista, ki postavljajo neke zahteve za odpravo diskriminacij in predsodkov proti različnim družbenim in populacij, populacijskim skupinam. Zdaj, če ne gremo predalič, nazaj zgodovino, je klasičen primer takega gibanja, gibanja ne za osvoboditev črncev, iz suženstva na jugu ZDA, kasneje je tudi gibanja, kot so za um, pravice starosvetskih ljudcev, ljudstev, enakopravno žensk, uh, isto spolno usmerjenih, uh, ki so nekako iz iste želje po prenehanju z različnimi oblikami diskriminacij uh, izhajale in ki jim je to gibanje za sobojitev sužnjo črncev, ne iz podjarme, suženstvo postavila neke osnove, uh, neki zvor. Že takrat se mogoče začela Kazati nekaj razhajanja v dojemanju tega, kaj je potrebno narediti, da se doseže v teh gibanj za osvoboditev, res dokončno osvoboditev. Vemo, da gibanja že za osvoboditev črncev se zgodnja na dveh področjih potekala. Eno je bilo tisto najbolj udarno, je bilo policinistično gibanje, ki se ni zazemalo za boljše pogoje ljudi, ki so bili služni ki, za lepše ravnanje z njimi, ampak za se popolno odpravo služenstva. Ta oblika se, se je, je, re, re, re, re, mislim, je posegala pod, ne, radikalnim nekim akcijam, kot um, dejanska rešitev ljudi z pomočjo različnih podzemnih tunelov dalje Vse poznamo vse zgodbe, ki se jih potem vodili na sobojena oziroma... Um, področja Kanade, kjer eh, sveda ni bilo eh, služenstvo. Eh, zdaj, em, v 50. in 60. letih je gibanja za odpravo rasizma v ZDA, pa so teh poslužovati tako imenovanih akcij civilne nepokoščine. Zdaj si Martin, Luther, Martin Luther King ki je bil vodiler na tem področju znani so številni tako imenovani sit in, walk-ini, pray se pravi miroljubne uh, aktivnosti civilne nepokorščine, ki so vseeno toliko uh, se pravi, to, to, tako močno prisotne, v tem smislu, da jih nisi moral, mogel ignorirati, ne? da so dosegale s temi številne uspehe. Uh, prav tako, tako imenovani ti uh, liberation buses oziroma avtobusi, ki so bojkotirali vožnjo, uh, s katerimi so potem uh, tisti, ki so bili sedaj nasprotniki služenstva in pa nasprotniki rasizma, uh, bojkotirali uh, um, to pravilo, ne, da se na avtobusih lahko vozili le uh, benci. Kasneje, če vidimo malo naprej, so dibanja, ki so si prisedevala za zaključek vjetnamske vojne, oziroma ki so nasprotovala vjetnamski vojni, so, so to delala z različnimi tudi absurdičnimi gledališkimi, uličnimi performanci, s katerimi so preko neke um, absurdne, komične um, pozicije poskušala pokazati na grotesknost in absurdnost um, takšnih vojn, popred um, 68. Ne rabimo govoriti o njen, kasneje potem, naslednje uh, leto 69 uh, je policijska racija ne, v New Yorku, v lokalu Stonewall in je bila nekako začetek, oziroma uh, začetek močnejša spodbuda za razvoj uh, LGBT-gibanja. Uh, Južna Amerika v 70-ih letih uh, je prav tako orela od uh, upora proti prinošejo, do uh, oblikovanja v začetku 80-ih starosevskih skupnosti v Čapasu, ki so nekako razvile neki revolucionarni model upora proti obstoječim, obstoječemu sistemu um, in so spostavljali samo, samo zadostne modele upravljanja, potem v 70-80-ih ponovno, kot že je rečeno, gibanja proti uh, uporožitvami jedrskim in jedrski tehnologiji. Um, v Indiji še zdaj, dovedesetih, pa še zdaj ogromno gibanj uh, nekako ekološko, socialnih gibanj, ki si prizadeva za um, ustavljanje, gradnje različnih uh, jezov na uh, jezerih, zna, takih, ki bi hkrati pomenila ne samo uh, ekološko katastrofo, ampak tudi preseljevanje staroseljskih ljudstv, ki se jih potem um, preseli v geta, ker, kot vemo, in ne nič drugega kot Rejoščina. Tako veliko gibanja je bila armada Bačao Ntalan v državi Gvar Gvaradžat, kjer so gledalno stavkali aktivisti, ki so poteli preprečiti gradnjo Jezu. O tem mogoče malo več piše v svojih esejih Arun Dajti roj. No, gibanje za pravice živali, pa ima s vsemi temi skupno to, da gre za neko zdravo nek zdrav kritičen odnos no, do obstoječega sistema eh, in da prepoznava v bistvu vse diskriminacije, kot izhajajoče iz v bistvu enega iz samega bistva in ki jih med seboj povezuje. Se pravi, veliko krat eh, bi se nam lahko izdelo hinavsko, da se nekdo prizadeva za pravice na nekem področju, medtem ko spregleduje pravice, ki bi morali biti obeljavljena na, na na drugem področju in prav tako posega gibanje za pravice živali po podobnih aktivnostih kot vsa ostala gibanja. Od dejanci civilne pokorčene do kampanj, ki si prizadevalo za spremembo zakonodaje, do nekih kampanj, ki si prizadevalo prizadeva za ozaveščanje ljudi. Em, zdaj, tako kot vsa ostala gibanja v preteklosti in pa sedaj, pa kot tudi omenjeno iz prejšnje zgodbe, zgodbe austrijskim aktivistov, je pa veliko krat eh, oblika opora, ki ga tudi gibanje za pravice živali eh, izvaja označeno s strani eh, določenih sistemov države, določenih sistemov nekih eh, neoliberalnih aparatov, mehanizmov, eh, pač označeno kot terorizem, ne, z neko izsiljevalsko oziroma moralistično skoraj dano to ustrahovanja. Um, Zagibanje za pravice živali se je začelo, rečemo, da se je začelo še v 21. stoletju, ker pred tem. je obstalo gibanje za varstvo za živali v 18., 19. stoletju, potem se je začelo gibanje za zaščito živali. Sicer so se konec 19. stoletja že oblikovala različna društva, zlasti v Angliji, ki so promovirale vegetarijanstvo ravno zaradi grozot, ki, se, ki so se že takrat dogajale živalim, nadar se nekako v 60-ih letih 20. stoletja se je začelo, nekako, je začelo nek znanstveni ali pa nek racionalen pristop na tem področju, ne samo osnovan, na nekih čustvenih um, odzivih pod samoznikov. in sicer se je v Oxfordu, v Angliji zreplikovala skupina intelektualcev, ki so nekako uh, izvajanje poskusov na živalih videli kot tisto, kot tisto najbolj sporno. Med njimi je bil tudi psiholog Richard Rijder, ki je skoval to znamenito besedo speciesizem. za v prevodu knjige se konstantno uporablja sicer specizem, zato, ker je to pač nekako, kot je bilo meni rečeno, uredniška politika kretine. Uh, jaz si nekako predsedevam zato, da se izraz speciesizem uh, da se je uporabljala izraz specijasizem, tako da bom govorila... Ja, ne, se je Marko, nisem. jaz bom tako, da bom specijasizem govorila, sem se vločila. Če življali je hvala? Zaradi tega, ker je species, ne, koren besede ni spec, koren besede, pri tega v drugih jezikih, v angliščini, nemščini in tako dalje, je specijasizem, tudi s češčinima, zdi... tudi, mislim, če je koren besed specijas, zakaj bi ga krajšali? Zdaj, dobro, je bolj gospodarna raba, ampak... Ne, Teda spet je slovarje, Oboje je se strenja v polo koraba, kaj to pravšelje? No, se pravi, oni so si na nekem tem, rečemo, teoretičnem nivoju prizadevali za pravice živali krati so so začeli oblikovati gre srut skupine, ki so začele pa z temi konkretnimi akcijami, kot so sabotaža lova, kot so reševanje živalji iz laboratorijev, iz krznarskih farm, In iz tega se je mogoče začela oblikovati tako ta znamenita slavna Animal Liberation Front, ki ni v bistvu posamezna skupina, ampak združuje je ime bolj, kot ki združuje več posameznikov, ki na načine direktne akcije so živali z za pravilom, da ne sme pri tem biti poškodovana nobena žival in, in noben sloveški posameznik. Zdaj, v 98, 90 leta so bila potem 20. leta izjemno, izjemno razlogi za pravice živali oziroma za zaščito od številnih protesti proti krznu, proti uh, uporabi živali uh, v laboratorijih, številne kampanje uh, z slavnimi filmskimi zvezdniki, ki so se na to izkazali, oziroma se sedaj kaže, da imajo bolj, ko ne, ne, bolj negativen vpliv kot uh, pozitiven iz različnih razlogov, ne, ne, ne samo zato, da so seksistične in pa elitistične, ampak tudi drugi um, razlogi so zato, ampak nekako se pa sedaj uveljavlja uh, v Voj za pravice živali se dva koncepta uveljavlja. Ta eden je ta, če izhajamo iz filozofije ponovno, utilitaristični, ki ga zastopila filozof Peter Singer, Singer? Singer. Singer. <laughs> ki um, Zagovarja se pravi, boljko nek se pravi uh, izhaja iz torej, zaščite živali, uh, ker se sredotoča v bistvu na trpljenje živali in njegove posledice, ne pa na pravice živali. V tem kot drug uh, koncept deontološki, tako je deontološki, zastopa pa filozof uh, uh, Rigen, Tom Rigan, ki pa zagovarja pravice živali iz tega vedika, da ima Kot on pravi, vsak posameznik, tudi, tudi živalski posameznik, ima inherentno vrednost, kar pomeni, da ima neko notranje urojeno vrednost in ne more nikoli biti eh, nekako zgolj eh, sredstvo za doseganje ciljev nekoga drugega, kar je manj. Žival, sama po sebi, vsaka po, po, živalski posameznik ima sam po sebi takšno vrednost, ki popolnoma zadostuje eh, in, in ne rabi biti. Eh, opraličljiva na, na noben drug način. Torej, v bistvu, to Rigan nasplotuje reguliranju izkoriščanja živali, se pravi največje kletke, ampak sploh nobenih klet. Kar je pri njem problematično, mogoče, ne, je to, da to inherentno vrednost dokazuje na podobi, na, dokazuje v bistvu z tem inherentno vrednost definira kot podobnost ljudem, kar seveda zajame le majhen skupek šloveški živali. Zato to, to njegovo deontološko teorijo raširi um, filozof prava pravi živali, uh, Gary Francion. Um, ta teorija se potem imenuje abolicionistična, tako je vidimo ne, to podobno z abolicionističnim um, gibanjem za pravo služenstva, uh, da živali v bistvu ne potrebuje nobene druge pravice, potrebna je le pravica, da niso lastnina, ker to potegne v sabo vse ostalo. In torej ne, ne rabimo nobenih zakonov, ki regulirajo stanje živali zaradi tega, ker uh, tako ko bomo priznavali v vsakem, vsakem živalstvomu posamezniku, da ni lastnina, da ni objekt, je to samo sebi umeljeno, da z njim tako tudi ne bomo ravnali. Za Slovenijo ogibanje za pravice živali teže govorimo, ker uh, je zelo mlado, premalo številno in pa še v iskanju identitete v tem smislu, da veliko debatiramo o tem, ali smo uci, ucivitaristi ali deontologi ali abolicionisti, kar je sveda dobro, se mi zdi, da je to za neko kritično razpravo zdravo. sedaj ker dosti nekih aktivnosti se dogaja, ker veliko se povezujemo z Austrijo, s Hrvaško, Da teda bomo videli kako naprej. Je pa, se mi zdi, da je promocija veganstva kot neke moralne politične podstati, ker veganstvo je politična odločitev, neka osnova za vse, ki se odločajo za gibanje, oziroma za, uh, ki se odločajo za to, da bodo del gibanja za prvice živali. Um, kako vprašanje, ali bi zdaj krati lebo? Ok, sem ne predal. <laughs> ali Ja, malo slaba e, No, ravno to, kot sem rekla, ker se mi da je to veganstvo neka ne, politična podstat, zato je politična odlečitev posameznika, da se odloči, da bo vegan, da kot je naša vsaka, vsak danja izbira, kar si bomo oblekli, kje bomo kupili oblačila, kaj bomo jedli, je politična. Proto tako pa se sklada z to, sem prejmer rekla, z to opolicionistično teorijo, zpravi, če ne gledamo na živali kot na lastnino, kot nek objekt z vrednostjo, ki nam služi za nekaj, ne? oziroma, če gledamo na njo tako, potem ne moremo reči, da, da imamo radi živali, čeprav ne gre pri vsem tem za ljubezen do živali, gre za to, za neko osnovno pravico, ki živali priznavaš, no. Mislim, to je moje mnenje. Zdaj, da smo nekaj nekaj, in nekaj to je zadeva italijansko in Mark Fena, ki ga vsi poznamo. Vajega je rekel, da je v tem je glav, zakaj je italijansk, no se to je nekaj zapotnal. Živali so moje prijatelje. Vejca, moje prijatelje prijateljev, pa ne jemo. Ja, to je na kratko ja, povedano. Ja, ja. ja, zagotovo. Ampak vse pravi, je pa tudi to, da ne rabimo imeti radi živali ali pa imeti živali za prijatelje, da priznavamo in to osnovno pravico, da niso nas nina. Zdaj, ja. mogoče predno zabredemo. V to veganstvo, sem kot reklama za knjigo, da, da, da v resnici je ta zadeva, Nem, se, meni je grozljivo, če slišim svoj lastni glasbo, vzadjejo pa... No, samo nemoj. No, no, daj, daj, daj. Še kaj, samo malo daj, da sem tukaj od. Ne, že tako me te reflektorje me, me, me sprašijo. Begajo? Ja, ja, pa. Ja. Ja, um, ja prijatelj. No, preden se zaide kot reklama za knjigo, da, da v resnici tukaj balok ne poda knjige, v kateri bi se eksplicitno obkvarjal z, z neko apologijo na primer veganstvo, vegetarianstva, ampak gre v resnici kot je Ženaslav pove, opor v demokraciji in knjiga, mislim, to je moj čisto splošno tisk, ker kar ko gre za veganstvo, vegetarianstvo, aktivizem na področju živalskih pravic, sem popal, mislim, niti ne no finec, ampak outsider. Vresnice sem se s tem soočal, ko me zdaj, kot sem to prevajal. Ampak nekaj ta splošno vtis pri knjigi, naprimen, recimo, da je to tista, tista črta, je, nič celotne knjige, eh, nit celotne knjige je, je nek zastrašujoč kontrast med štalo, na eni strani, ki je nastala okrog, okrog tega sojenja, ki je njim ogredepo, grozilo, da, da bo najdaljše nedraže sojenje v Drugi republiki Austrijske. In na drugi strani med jasno dikcijo knjige. Kaj nisem to jasno dikcijo? Tukaj sta dve linije. Na eni strani predstavi pravila igre demokracije, demokracija, zelo preprosto. Na drugi strani svojih lastnih izkušenj poda primere, ki pokažejo, kako daleč se lahko gre v skladu s nimi pravili in kaj se zmore doseči. In to je v resnici samo impresivno, o tem bo, bo ko znala več povedati. No? Mislim, tukaj gre za, za spremembe na, na zakonodajni ravni in tako dalje. Pričemer so v stvici vlesnici daleč naprej v teh zadevah, ne deloma o veliki meri, po zaslugi ravno njegovega društva balo povega. Ampak zdaj, resnici nekaj mučnega je pri branju Baloka, preprosto, zdaj, tepe o kateri govorim predstavitev prebili igre demokracije, to, to, nekaj tak samo umeljnega je, da, da je preprosto nerodno brat. No? Počutiš se, mislim, si misliš, hodiča, zdaj mi nekdo, to so tak samo umeljne stvari, nem do zborovanja, blesnici se zdi neumno, no? kot da, ko da bi nekomu, ki, že, ki, ki govori že 20-30 let, govoril, da čer, besede so sestavljene iz črk in tako dalje. No? Ampak po drugi strani, potem, ko poda, Ko poda primere iz svojih izkušenj, kaj vse so posebne, na kakšni so delovali, je v resnici res tako, da te nekdoreče besede so sestavljene iz črce, če še se veva, potem pa daš grad na Župančiča. tukaj res ne priterabam, v resnici gre za britoznost v, v delovanju, delovanju znotraj v skladu s pravili demokracije. Ampak zdaj nastane pa nek vtis, nek po, po mojem vtis, zaradi katerega je knjiga sploh napisana, da gre tukaj v, v primeru delovanja kot je balovo, Pričem, ker kot sam pravi, on se zamegi se na živalski aktivizem in reče, ker sem pač tukaj deloval, no? ne more dati iz reče pa, da, da je pripričan, da so tukaj ene splošne črte, ki veljajo za aktivizem na sploh. No? Nastane tist, da gre zdaj tukaj za mejno delovanje, se pravi, to še ravno, še je bezklado s pravili. In po mojem poanta, poanta Palohove knjige je tukaj, ne, tukaj gre za normalno delovanje. To je popolnoma normalno delovanje. To, kar mi počnemo, je način, na katerega se igra demokracija, igra. In to, da, se, da je prišlo do tega sojne, in to se je pred nedavnem zgodinu, in to v Avstriji, na, mislim, je, je, je v resnici tako nezaslišano. Zdaj, če smo že te, ma, ne vem, trapa, trapa zgled, imam mnogo, zaradi ni mari brzke fuz, uh, to, to je enako, kot da, ko da bi dal sodnik krdečka Toni oni bi ga prašli, gralec, zakaj pa pomja brca žogo, na kar bi on rekel, pa hodičak, en v tem hec mnogo metel, on rekel, pa tak se pač reče. Točno tak zgleda tukaj, tam rečejo, valo a pa čakaj malo, na, to dajmo. Ti, ti greš v zapor, In zakaj? Ma, zakaj? No točno tako, dve leti sojenja, čak malo, ne? Jaz sem lišal se malo pogledati blok, vsak dan je človek, je človek sledil dogajanje na sodiščo, poročal o tem, kaj se je dogajalo, od tega, da sodnica ni dovolila, prihod priče, ki bi jo vrgo pričo dožilstva, ni dovolila, kaj se bo človek 600 km vozil. On je rekel, malo, ni se bo v 600 km na ne. A ne, to so vaše muhe, balo, to so vaše muhe. Tako je ja, vredo. mislim, to, to je, kadete naprimer so, so pripeljali zjutraj z avtobusi, zato da bi zasedli vsa mesta, da ne bi mogli mediji prihajati na sodno No, mislim, to, to je moj splošno tiz, da gre tukaj za barok predstavljal preprosto nek način, na katerega bi demokracija na čelo nasploh morala delovati. Pač na primeru aktivizma v, v glede v življanskih prvic. Druga stvar pa je, to me kot filozofa zelo čara, da, da, da čeprav, čeprav explicitno reče, da se zdi, ne gre za nasilno delovanje, na nek način ne predstavi neko sorto nasilja. In to je v, v, v filozofski tradiciji se, v, v Nemščini se je prevajalo z substanco, latinsko substanco ali pa grški pokemon, se je v Grčki prevajalo da z behali, v 18. stoletju, no? kaj pomeni vztrajnost. No? In v resnici je malo je tako Tako, ti je knjiga jasno napisana, tudi ta pointa zelo, zelo preprosta, reče pač vstrajnost. Na koncu je treba biti res neizprostno vstrajno. In tak zgleda, tudi mislim, on reče, kot piča on pravi, mi smo tam, mi, mi smo, pač smo na tiste, pritisljeni smo na one in smo jim pač dali vedeti, da dokaj se problem ne bo rešil, mi ne bomo šli. In bomo gnjavli dalje, pač kušli, vam bomo, dokaj ne boste spremenili in tako. Ja, <laughs> na Ne, ne, Ne, ne, mislim, ne načeloma bi načeloma bi lahko bil, lahko bi bil na primer odpor, ne? Ampak to je, je bil čisto pragmatičen v skladu z celotno dikcijo, pragmatičnem dikcijo knjige je bilo bolj primerno upor kot odpor, preprosto zaradi konotacije odpora s fizikom. Zelo preprosto reči se, da se ljudje uprejo. Margo, imate reči še dobro enkrat se... Jo, samo ne, ta civilna, pa to, to pa ne bi, ker, ker tisto, tisto je bila ne, ne, ne. uredniška. Ja, to je bila uredniška direkcija, podobno kot ta specizem, da ni civilna nepokorščina, ampak državljanska in jaz sem potem v po sem nastopal kot apologet, krtina in zdaj ne vem, zdaj ne vem, zakaj bi se odločil, ampak, ne, a, ampak te... je pa bil nek problem, no, pri te civilna, pa državljanska. Sem nekaj, jaz sem htjela zelo se povedati, da se je Marko res zelo živel v knjigo, kar sem izlišlo dobro, zanimče če to zračo prevajalci, jaz tako delajte, no, ampak to sem imela debato v okolju državljanske, pa civilne nepokorščine ja potem sem dobila Tudi ogrom mail, z razlaga, zakaj mogoče vseeno dobro utemljeno, bolj argomentirano dobro, m, zakaj vseeno državljanska je Državljanska To sem gleda, sem rekel, ne, da se Urška je imela dobro poantu. Urška je rekla, da seveda, seveda je civilna boljše, ker kaj boš rekel, recimo, če, če, če, če, če naprimer izbrisani se, se združijo, naprimer se zbunijo, ne? boš temu reko državljanska, ne pokorščina. Ne? Čeprav meni se potem seveda, meni se je potem seveda, seveda za kaj pa ne, ne? Mislim, se ravno že s tem ne, državljanska nepokorščina. Ja, mislim, da je nekak nepomembna. Ne, se, se pravim, zato sem se takrat tudi toliko kvarjal, s tem na koncu je pač no? ta uredniška državljanska nepokorščina. Tak je bila takrat, mislim, lahko bi, lahko bi skozi prišlo, noč bi potem pritiskali, ampak potem na koncu smo se odločili za ta državljanska. Ne točki, Še prednji, je vla knjiga prevedela, se pojava naslov upor v okrepaji v demokraciji. In meni je to zelo simpatična ne vedem, zakaj je potem poniknila. No, no to pa ne balu, se, se balu, ne? Ne, ne. Ne. ne, res ne vem, kje, ja to sprašal. vem, je to uh, zbruhnilo, kjer bi so imali yeah. tako dvopolnje yeah. pomembne. Uh, In potem je pa nekako zdila, ne se pravi, potem na naslovo, Ne mes, a, se... Ne. Ten, ne, kako, nisem ne. Ne, nisem tega se, jaz tega tut, videl, pa to, ne se ne bi moglo tako ne zato ker je to že poseg v... Yeah. Yeah, uh, yeah. Mislim, mogoče bi bilo balno povšečam, ampak mislim, da ne, zato, ker v resnici v knjigi pravi, seveda ne, tukaj ne gre za upor demokracije, ampak yeah. gre za upor demokracije, demokracije. Ja, demokracije. Trče, moče je treba povedati, da imajo za finji ljubimci, pa z vlastnji Andrejara, v tudi da je bila knjiga prevedena, tudi torej kar ti ne, da so oni prijivali, tako da, da hvala za finji ljubimci. Ja, tam mislim, da je bilo eno vprašanje. Ja, ja tukaj češ nalavno zajedno ta razlika, med um, so civilni, civilni in pa državljanski, ne, svega, ne? mislim, mislim da je to tako bistvu ampak znotraj EU pa na ravni ideološkega zastavka ali pa ideološkega evropskega bline, ne. Um, se dale tudi civilni družba iz nemškega prava, ne, Proba pozabiti strani in se spostalo tudi znanih izraz za novo rečje Torej, aktivno državljanstvo je zdaj nek hmm. politično, neko ideološko, ne sporno, kar se tiče tega. Eufemizmi, mm. se to moramo razpravljati, ali yeah, ne, tudi a? Ja. Tu je tudi, tudi, tudi potem, da se tam novi ideološki nadostni. Če vemo, da so imela civilno-društvena gibanja, dejansko skozi 60-70 let in 80-ih prav posebno pripadlo do biznisa, se je zmeraj opremevalo s temi izrazmi. 80-ih ste kark je za civilno-društveno gibanje. Um, in se mi zdi z tega stališča tudi vsaj sumljivo, če ne celo nevarno, ne? uh, da potem uh, po pacu Berlinskega zidu in te nove evropski ideologiji, skozi Evropsko unijo, pa še čim novim, novim evropskim duhom, um, pristati čist blatno na aktivno državljanstvo, zelo na državljanske pravice ogromnih ljudi kaj so državljanstvo. Evropa je polna ljudi, ki, ki niso v Evropejci v to državljanstvo. Poslimo, kaj so to etični. In ta civilno družbeniški, ki se mi zdi doma, še izmerajo tak tudi internacionalni prizvod. Um, Državljani so le znotraj meja držav, pošlihtamo, poštrkamo svoje dane in je tem pa civilno družbeniški, ki pa je pa čisto um, si In in Samo res, pa, da ta razlika deluje v Slovenščini, ne pa naprimer pri, pri kar v resnici nek Nemc, ne? če reče civil geželšaft, ne? načeloma, tudi pri nas, civilno prebivalstvo načeloma pomeni mislim, zelo preprosto, tudi ta, ki so, pomeni prebivalstvo tiste, ki niso v uniformah. Ne? Zelo preprosto. Ne, da, ne se se popolnoma se to je, tudi, to je bil tudi urškin argument. Ne? Seveda, to, to se popolnoma strinjamo, pač ja. na koncu se je potem pristalo, mislim, ni bilo, ni, ni bilo celotne debate, ker je bilo pred predstajci, ja. tako da je bila uredniška varianta, tako da to, to se popolnoma strinjamo. Ampak vseeno pa se mi zdi, da, da ni pa tako preprosta zadeva, no? da bi se reklo, da zdaj državljansko je pa preprosto, vse pravim, v primeru izbrisanih se dejansko zdi zelo posrečen, mislim, posrečen, se tu ne gre za hecne zadeve, ampak posrečen, pač na, na nek način bolj radikalni izraz če rečeš, kot to je državljanska nepokorščina, no? Misl, tak da, pa, pa še, seveda seveda. Ja ja seveda, seveda, seveda, seveda mislim, če se nekdo buni ravno zato, buni, to tak grt izraz vodiča, če, če se nekdo, upira, zato ker ne more pridobiti državljanstva, in se se temu reče, da je ne. Je to je ne. da ne je se Ne, seveda, hočem reči, če Vrožnja boja inovacij, encib inovacij. Razglasilo se, je mm. boja čista državna, mm. državna, eh, obuda, in, državljanska Inicijativa. Občutek. In teda, državljanskega obhuta zbiranja popisov. Eh. In tudi v zakonodaji Evropski se govori, da je nekaj varianti o, tem, o bürger o zbiranja popisov, ki se dajo v Evropski za htelo, da ne da počela koditega, pa, da bi popustila ja, ker pristovak se delujejo leto červljanje. Ne, če ne seveda, ampak je pa, tudi pa seveda se civili saj iz latinšče pomeni na natanko, mislim, je stivi, zdržavljani. No? Se pravi, tudi recimo, če se v 18. in 19. 19. stoletju v Nemčiji, ime Burgertum, na primer, se uporablja deloma občanska družba, se je pri nas, na primer, prevajalo. Ne. In meni je, je, kaj, občanska, se je. To je bil, ja, tak se je prevajalo. Mislim, vem, spomnim se slučajno, iz Marksa, vem, da se je tam prevajalo kot eh, občanska družba, ampak recimo, da je bilo ko, ko, ko, ko ekstenzivno eh, eh, s civilno družbo. Ne. Takrat ne ne ne ne ne, ne občestvo pa je pa je, um, no, ne, ne, ne, pa je ne, ne, ne to pa je pa nekaj popolnoma drugega občanska družba je tukaj preprosto kot tisto za razliko od države od države kot aparata civilna družba sočem danes rečemo civilna družba Andreja že Tonika. ena Da, to, da, je, da je rekel, uvrsa, in on kaže, oziroma na tako, da je to je se je na moč prezadeval v rovniku. O povšče, se mi zdi, ta, zadega, da ona nekajče zastopa da to no? je še se, da Da, pa prebrala. <l Oops |fr|> <l> Mislim, je Takrat so nekateri ljudje odrekovajo racionalno, zagovarjajo, zakaj je dobro, tudi filozofski zakaj pa za to slušenstvo dobro. In tiste razlako bi se rekli čisto če mogi, In kredibilnost, ekonomistična, ekonomistična, se jih da, Zdaj, to bi bilo bi bil dobro. poceni praktično in v ekonomiji, noči ja toreče to sem, to, če, če sem spodne, da se je na zapravo je gorel imel to se so Mene se samo 20%, ne pa 80%. na na Ja Ja Filozofi. Sem Če pravi, to je malo sporen. Je to, da praviš, a to kakre zelo tukaj vprašanje, ne? Teh ljuditev v koši, skoraj da zaščitijo v koši, ne? Ki jejo v koši, zato da bi zaščitili. In v tem seveda je vprašanje, če se pravi, zame to, da oni ne, s tem, da hoče imeti pravico dolova in poživanja v koši, ščitijo svoje pravice. In bi to, da jim nekdo prepove ali pa ponogoči, In in ovenik, in iste argumente, to se postalo iste argumente lahko uporabim, kot, kot so naveden tam wo, se iste taktike šli, kot se je za A aha, aha, radistri, pa ne, ni, pa, ne? To je, je, je Andreja Zdaj pa, ali priznavamo da imajo živali pravice, če jih predstavamo, jih ne mojemo ukršiti, jih ne smemo ukršiti, ker pravic pravice, ne moč dati. Pravice, da pa se Ne moremo trditi, skoro govorimo, da smo si pravice. Nismo si ji, nismo si predvoljili Ja, tudi sicer e? je, ja. Po, ja nekaj prebrala tukaj iz knjige še. Samo še je, hota... ja, eh, dost stvari je, ampak ne vem, če sem vsega spomnil. Eno so potem terminološke razprave, drugo pa je zavedanje te eh, velikosti tega problema. Tako, je malo kot, Kaj ti se zavedaš? Ne, da je bil kaj, gospod Balo dve leti zajedno, š, šikaniran, let. kar je, je pravzaprav odraz, uh, uh, tudi če ne bi bil, bi recimo jaz vedel kako resni je ta problem, mogoče bi to prišlo še nekaj kasne. Ampak, vi, vi mislim, jaz vidimo, večina tukaj ne, se ne zaveda tega. Mi se zdi, da je to nekaj iz neba padlo, da je to je bilo tudi prebrano. Verjetno tudi gospod Palak se ne zaveda, kaj pravzaprav počne. Prav, prav, prav, uh, ker se oblačam ker se, ker se uh, s terminologijo, pa ne vem s čem vsem mogočem. Gre pa za zelo za resne zadeve. Kako je bilo že kar tukaj rečeno, da se nekak enači. Uh, ne, Ne s človekom. jaz bi enačal človeka za živaljo. In če daš to v ta isti koš, nastanejo resni problemi, razglasijo veliki problemi sistema. In tukaj smo noben noče preveč graditi in zaradi tega so recimo, bili oni v takih težavah in so še in bodo. In, in za. za nas, ki se pa s tem pa treba to imati ne kot krožek in politično odgibanje, kako se je tudi v zadnjem času začelo. Brez tega to je popolnoma smisel, ker gre za tako resne zadeve, ki so sistemske in če hočeš kaj zvezi s tem narediti, je tukaj politika in resnost in odgovornost in vse, kar to zraven prinašal, mm. tako to ni nek krožek, ali kaj tanega. Pa za zelo, zelo resne zadeve. <laughs> Tukaj. Ja, dobro, več, to e, recimo, jaz vidim problem e, v tem, da e, recimo, pojmovanje pravice je povezano e, s pojmovanjem s definiranjem človeka kot človeka pisanega s veliko sočetnic, ne z malo kot e, biološke vrste ene med nogimi. E, spravi gre za pojmovanje, e, nečesa, kar je um, zmožno biti nosilec uh, pravic in uh, dolžnosti, in nažalost, taka definicija uh, zgodovinsko izhaja iz, iz, um, iz te uh, postavitve na sprotja med uh, človekom, pisanjem z veliko začetnico in tistim, kar on ni, uh, oziroma kar presega, in to je živali, oziroma tisto, kar je uh, domnevno. Uh, O samo iz nekih notranjih mm -hmm. nima to je, Mislim, da uh, to, um, kako reče: da to naša, da živali, naša neustrava, moralna schizofrenija. zaradi teh debat in tega, da imamo dve na primer, zakaj na živali gledamo tako imenovane ljubljenčke, tudi specijasistične ne, beseda, zakaj en živaj li jemo, pa jih se oblačimo v njih. Vse to so. Take debate imamo na veganskih večerja. Zdaj <laughs> sem pa htjela samo, uh, ker smo se pogovarjali o etiki, pa tem en uh, iz uh, drugega poglavja knjige uh, s naslovom zvonajo parlamentarna politika. In sicer govorijo o etiki in demokraciji, Moče en čisto taki kratek odlomek naslajo o razliki med etiko in politiko. Etika ne pozna nobenega kompromisa, z etičnimi zahtevami se ni mogoče pogajati. Tudi če drugi popuščajo v svojem etičnem prepričanju, etično napačno dejanje ne more postati pravilno. Etični razmisli, ki na podlagi temeljnih principov vodijo k etičnemu idealu, ki v realnem svetu nemara nikdar dosegljiv, primer, ljubiti vse druge kot samega sebe. Prevladojoča predstava o etiki je v tradiciji Immanuela Kanta, ki je svojo filozofijo obvistveno zaznamoval obči državljanski zakonik, tudi v Avstriji, deontološka. To je nego dejanje samo po sebi etično dobro ali ne, kakšne so njegove posledice ni pomembno. V skladu s to s tradicijo se razvijo tudi koncept človekovih pravic. Tudi če bi pod določenimi pogoji kršenje človekovih pravic imeli, imelo za večino pozitivne posledice, ima človekove pravice prednost. Samih po sebi se ne sme kršiti, ne glede na posledice. Prav tako pa etična pravilnost človekovih pravic ni utemeljena s pozitivnimi konsekvencami, ki izhajajo iz, iz njih. Na kar pač piše, da je povsem drugače v politiki, videti jo moramo kot poskus, kako v realni družbi, tudi proti predstavam drugih, po možnosti uresničiti lastni etični ideal. Politični ukrep je dober, če posledično družbo približa etičnemu idealu, v nasprotnem primeru pa je slab. Politika je torej konsekven konsekvencialistična. Njena vrednost se meri sključno po njenih konsekvencah. To ste prej. Ne, komentarja tam je, še sreni. <laughs> ja, v ja, bistvu. Ne, sem dat primer Ga, se, ne, ne moremo. To je res. Malo jih tam, ko to pravi, kar ti praviš. On reče, se ne gre za etiko, gre za politiko, gre za politično delovanje. Način, na katerega se vidi, da lahko neke stvari, ki se mi zdijo vredne, ki se mi napačne, krivične, uveljavim, na, uveljavim v skladu z danimi razmerami. Se pravi, spremenim, spremenim razmere, dane razmere v skladu s pravili, ki trenutno veljajo. Če gre za to, kar se dihlo prej, neko revijo zelo, zelo pošiljamo, se upre, da se tu čisto vsi da to so pravce, kateri se jim zdi, da in se jim Kako dališ ne? Če ono sen, bo tudi dobra njega predstira? Ja, bi. Zdaj, uh, ne vorim sedaj govoriti o njegovem imenu. Um, bi uh, Ne morem govoriti v njegovem imenu, ampak kolikor lahko sklepam, bi verjetno najprej uh, se rodil velikih, tako kot uh, zdaj se dela. Ampak cilj pa je zagotovo, da se uh, odpravi vsakršna uporaba živaljenov. Z mojega stališča pa Torej, nekako, nekako, ne vem, ali je to mhm. ja. um, um, um, zdaj, ali pa če kdo drug, ali pa če kdo drug, ali pa če kdo drug, ali pa če kdo drug, pa če kdo pa če kdo drug, pa če kdo drug, ali pa če kdo drug, če recimo uh, reči, uh, živ, razpravljati o tem, uh, kdo ima kakšne pravice sam po sebi, uh, sodi v metafiziko ali v nek, neko teologijo ali karkoli Pravice, pravice uh, so tiste, oziroma jih je toliko, kolikor so jim uradno dane. Ne? In zato gre v bistvu verjetno uh, pribalo spravo, ampak gre za to, da pa znat da, je, ve, ja, ne, da, da, da vidiš, na kak način, se je mogoče lotit, pravi, pravim, pravi, da je preveč, spodim, se tukaj ne? preveč spustiti v, v to, da je on mm -hmm. vegan tak dalje, zgreši, Z <laughs> that net. je kaj pa recimo se to Ne da se Vse mi priči, hm. to take, da tudi, tako je. To že meni nekaj Ja. Mejo je treba narisati da sničnikom. Ampak jaz mislim, da zato jaz tako ful hipotetične stvari, ki so fajn za filozofske debate, ampak je pa ful težko, kakor še me ne, se mi zdi si misljen odgovor na to. Prav ne, da sem gledali, sino, težka Pa poskus biti vrhunjsko-filozofska je obramba gospoda, ki jo mora nekakšen teologa Šteca, ko je ko se je oblasil proti tistim, ki so pravili, da se za, za veliko noč školje, kolje, kolje, ki so spredali imel med Žižinažbi, bolj da tako predlinovalni Mark Fren sam na prijatelj se tudi eh, in ne kako je ta človek deloval. sem poslušala, Da što je, što kažeš, da ga je imal, ne bi uh -huh. pa da In autoritete? Da, kaj pa, bilo je, mojem. Misim, je proti, ampak kako Kako znajo biti predvičen, predvičenja, tako? Cerkel je nekaj iznadljiva. Zakaj se lahko kurli čarovnice? Zakaj jih se. klarele v drugašni način? Zdaj zelo pač V Bibliji piše, da ne da smeš priljivati krivi. Lahko gre v študici to nekaj bistvene Lahko pa to pregoreš, kaj? V se je nekaj bistvene spregeva tukaj. Ne gre v če lahko ubiješ nekog, ki ima duša. Vršani je, če lahko ubija tisti, ki ima duša. Če je morilec, lahko dobija. in imaš, Dobre, tako, Če imaš duš, tako si lahko tako moriti. Ja, to je Samo misli, morilec, če prednje, zadajš. Kratko vidno razmišljanje, ali lahko ubijem nekaj, ki imam že to je začetka dologe, da se tako s njemu lahko nekaj dobiješ, ne? Duša je za povezana s ponovarjanjem sokodne mhm. nekdo, ki ubije iz na nadgova, ni morilec. Relec je tisti, ki je svobodo izbire, sveta, imaš, imaš, uh, živali, ki so tako bolj milijarde ki so bolj družje, ki so, Združj, so da, ne, ne? Ene pa take, ki so nekaj bolj izverili same do sebe, pa tudi do sorobnih živalij. Pa, pa sigurno vid o tem smislu kako gledamo na te, te živali ki so bolj napadno na sred malo. ljudje so takoj so bolj spenije, fora so rekoduje finance to je paralela zdaj sem ničam paralela med dobri ljudi, do dobrih živali, ne da se mi dobri ljudi bi pred in Ja to nekaj, kar se malo obrnemo knjige. To se No, obrne, ne se obrnil O meni je se prečujem. vsem, ki imate radi, in ostale živali. Mene to malo manj zanima. A, mene bolj zanima ta koncept v demokraciji. In konkretno, zdaj, če mi lahko šel na konkretno temo, ki me bolj. Interesira je ravno, pač ker je tudi aktualno, mm. mogoče za današnjo čas, kako recimo Balog uh, tretira nasilje kot tak podpor, mm. e, glede na to, da izhaja pač iz uh, začetka mm. Martina Luthera Kinga, nekako iz pdv ampak se eno, pač, če poskušate pokazati malo kam dejansko vzemamo, kako daleč dopušča odpor. Mm. kaj ti sta, kje je tista meja, kje se v postaji pa reče. Ne? Mislim, da imamo značeno, uh, v bistvu, ja, ni nikakor prepoznano kot uh, dovoljena oblika. Ampak nasilje uh, nad uh, lasilino, recimo? Uh, ja, zdaj tak... na sportni ravni bi se deklariralo da ni ti nasilje nad lasnino ni, uh, oziroma na te javni ravni bi se deklariralo oziroma, krt pripličanje da niti nasilje nad uh, lasnino ni, In... kaj? mi, no To v z tem, se država, kot kaj zavljav, kaj da je, v bistvu, lasnine, to Ja, se pravi, da ikh ni dija, prepovedanje میچovanje lastnine. Uh, zdaj uh, ga poznamo osebno, tudi načeloma proti میچovanju ampak mogoče ne tako 100% Ne, ne, ne. Nekaj nekaj sem prebral, nekaj sem bral, uh, ali smo se mi med Savo pogovarjali, jo, Alec, on govoril o tem, da pač, uh, uh, da, če, če te spregledajo, če dnesko tvojih zahtev nekako ne obštevajo, potem mm -hmm. imaš v skrajnih konsekvencij tudi to pravico, da z namenom, da se pač svači pozornost, uh, kako bi rekel, neko lastmino. Ne? Mm -hmm. Že zbijaš kakšno, znam jeno, da je uh -huh. Uh -huh. Ja, ampak, uh, možda tukaj ravno preberem en odlomek iz, tudi iz knjige. Uh, Poglava je posebne akcije njihovo po, po, po, po, po, upravičenje v demokratični politiki. In sicer, uh, kot družbeni, kot družbeni, Ko družbeni konflikt poteka prek političnih akcij, morajo nasprotniki v konfliktu ohraniti dialog in medsebojno spoštovanje. Samo tako sta možni, odprt, sta možni odprta diskusija in sprava po kompromisu. Politični akcionizem želi javno seznajiti z lastnimi argumenti in ponazoriti linije konflikta. Akcionizem ne sme, tudi ko je protizakonit, s tem on misli, da ni legalen, ampak legitimen, nikakor ovirati diskusije, recimo tako, da bi politične nasprotnike nasprotnice omejoval pri javnem izražanju lastnih argumentov. Ekstremni primer oviranja odprte javne diskusije, diskusije je teror. Ostale želi prisiliti, da prevzamejo njegov pogled, ne da bi prisluhnili argumentom in njihov vrednotij. Teror izključi demokratični proces izstiskanja kompromisa. Iz tega sledi neka negativno formuliranih kriterijev, ki jim morajo legitimne akcije v demokratični politiki na vsak način zadostiti. Potem pa jih Nobenega nasilja. Nasilje pomeni, da se telesno močnejši z fizično poškodbo nasprotnika. Nobenega psihičnega ali fizičnega pritiska, ampak samo moč javnega mnenja. Grozilna pisma, mobbing in neposredna fizična krožnja bi politične nasprotnike ovirali pri izražanju njihovih argumentov. Nobenega širjenja strahu. Strah pomeni konec svobodnega izražanja svobodnega mnenja in svobodne izbire lastnega stališča. Pri političnem aktivizmu se mora na vsak način preprečiti, da se pri političnih nasprotnikih zgodi strah. Nobene grožnje s Če doseže poškodovanje stvari političnih nasprotnikov pomembno, tudi finančno občuteno razsežnost in nima samo simboličnega učinka, se s tem spet izvaja pritisk na politične nasprotnike. Ti strahu pred še večjim oškodovanjem preoblikujejo svoje mnenje. Tako se preprečuje javna diskusija in sneda demokracija. Torej, on to izpostavlja, ne? da ima poškodovanje, neko finančno občuteno na in ni samo simbolično. Danes ponoči so nam uh, v pekarni nekaterim z lepilom uh, um, lepilom napolnili ključavnice. <laughs> Lahko je samo simbolično. <laughs> pa, pa ne vemo, kdo nam je potem povedal da se bla več organizacije ne se bla tarce tarce tega, ne? Na Ja. Yeah. V prostore. V v MCU, v fiški. <laughs> Ovo oh, <laughs> <Performac, laughs> ja. je bil performance. da <laughs> vam čuje Ne vemo, če on čuje lasnina, ne? da las, no, ne? So, To, kar je mi bilo ponašano v procesu, tista lastnina pa način, kako je tisto, definitivno ni držalo, pa ni takih take ne grejo, ne? to ne delajo. Zdaj, ja. je Možeš še to nazaj, kar, kar je meni zdaj presenetljivo v zadnjih mesecih, oziroma dveh mesecih, Uh, vidimo, da, se je, da so vse te ak akcije oziroma civile nepokoščine v različnih oblikah ne, se je začela kar množično izvajati tudi pri nas. Uh, in jaz sem bila vedno presenečena nad tem, kako težko je ljudi pri nas dobiti za proteste ali pa neke ulične performance. Uh, pa sem zdaj v zadnjem času vstaj razmišljala o tem, kaj je zdaj spodbudilo ljudi, da, pa, da se zdaj celo govori o sit inih v bankah v Sloveniji in tako dalje. Ne, se pravi, nekaj, kar pred nekaj meseci ne bi doben pomislil. Uh, pa, pa še, tu ne bovoljimo o množičnosti, ne govorimo o postavljanju skupinah, uh -huh. še vedno. No, se ne množičnosti se še pojad zgoditi, ja. ta, da še vedno obstaja isto dilema. Tukaj moč R. Krbalov piše v knjigi, da je ravno te dejavnosti, uh, teh aktivnosti političnih, ki potekajo izven parlamenta, so proizvno parlamentarne akcije, da uh, Znanje o tem, kakšne oblike obstajajo za izvajanje teh, ni splošno razširjeno. Mislim, da se pravi, živimo v demokraciji, ne vemo pa, na kak način lahko izražamo svoje mnenje, oziroma smo prepričani, da na vsak način, ki ne bo, ki za katerega, mislim, smo prestrašeni, smo v bistvu. No? Prestrašeni smo iti naprimer, na ulice ali pa prestrašeni iti nekam, ker nimamo znanja o tem, kako se izvaja ali nek protest ali neko nasprotovanje. Povedno imamo grožnje nad sabo, da bomo plačali za nekaj, če ne bomo prijavili neče oziroma da nas bodo. ja. ja. Zdaj, vprašanje. Rečeno je, da naj se ne bo škola. Mhm. Ampar, recimo, to in banki podvrča te banki ne da bi kar boli polovni. banka ne vsaj tista poslovati. V naših ciljcih en dan je poslovanih banki pomeni to nekoliko. Najpomijen to je to Že bi v cilju uh, prikazovanja pa skrutovanja v proštitu, ne, pač za sedmi vode v vse v trgovine, da bi trka opak ne da bi eno samo, uh, da je, kaj je doštitu, veste, uh, ne znamen, ne je ne ne To je znamen, znamen, znamen, zdaj Uh, ali je dovoljeno poškodovati, mm. da do je to nekaj? Mm -hmm. Če nekaj razbiješ, si na nekem škodu, ti je vidno. Če nekaj zdiš, ti je pravi: če je nekaj, ti je pa še vedno škod. Ja, zelo je en element je tukaj res ta: moče nasilje, da tukaj umanka nasilje, prisik in jih ne, ali pa kaj takega. Zapra, kar se pa tiče ja, oškodovanja, pa mislim. Jas sem Ja se Jaz. Se eh? se da se se se Če opraviš dostop sistem uh, prekršal. Sistem prekršal uh, zakonodaja, In v bistvu, kako jaz pozna situacijo, v primerih, ko pride do protestov, recimo predvidenih krzmer, trgovine s krzmer in tako dalje, na kaj se oni sklicujejo, oni, oni grejo na področje marketinga, ko bi temu rekli, in v bistvu obtožijo te, ki zasedajo prostor pred transparenti, nelojalne konkurencije, nelojalnega delovanja, neko nelojalne spolno. Ozumeš, napadajo, napadajo en drugi aspekt, ne pač poškodovanja, da škodujejo njihovo poslo. Ja, Tako je, pa tudi ja, grejo na te stvari, pa tudi, tudi pri nas še kaj takega ni, ker toliko manj te pa imamo druge oblike. Vem, da so pri nas, kar so bili neki argumenti, kar znajo, je delno so šlo tudi tak, da ljudje ne morejo vstopati ali pa kaj takega, Biso bolj konkretni, nekaj take, da, da se bali, da jih bomo fizično napadli. E, in sad nekaj izjeli policijo, se je, dobro znam, to so nekaj dobre izkušnje, ki jih imamo s policijo je, se je izkazala policija in zelo vedno, no, no, do zdaj e, kot nek podpornik akcij. Vesem, strinjanja, takoče prav to je zdaj več specifično. Ne, če se na javnem prostoru, dejansko kaj Ne, razen pač, kar je problematično, je to, da moriš ti vse, kar se dogaja, na javnem ne, prostoru prijaviti pri nas. ni Nigrado ima tudi plačati, kar je, je sporno. Kar moš... Če je organizirano. Ja, če je in pa če imaš tak, boš postavo na tla, oziroma če se boš, boš sedel na tlep, kar je sporno samo po sebi, torej, pa da moraš plačati za ta prostor javn, in pa da, torej, kaj nekdo, ki npr. ima denarja, ne more organizirati, Ne? No, dist, to, to organizirano, Ja, pa ja, tudi ja, če manjše štikov, dobro, no ne, ne, ne. Prosto primeru plačat. Prosto prosto pro da radiš pa. Ne, prost, mora plačat, ne policiji, če nido, ne števila. Ja prošnino plo, na primer, ne, ja, je lastni igral. Ja igrala. No, ja Ja, pa vlasti in ja, no, njim, mor njim moraš plačati uporabiti ločnikov. No, to je nekako se njega, da? To ga se priznam. Mislim, občinski, ali ja, se. To je zvrat To je, ja, to je, občin, to je to javno, to javno dobro. Koncepcionari so, ja, oziroma njim. No, je, okay. Oni za storitev računajo. Oni računajo za, računaj za storitev v smislu, da boš ti, ne vem, da slada javno povešino in bo oni morali počistiti. Ne, oni imajo prši, postavka, ko ti greš prijaviti, ne, je... Pač moraš napisati, kako bo izgledalo in primer, da pišeš, da boš imel nekaj položeno, mislim, da boš transparente, ki bodo stali na tleh, pa da bodo rokah, stali in to prijaviti in da je piše, kot uporaba prostora. To je bi bilo, mislim, da letos nekaj pa... je smo ja se da to ja, ja, ja. Sponi, se sponi, to, to bo, tem, da to se že, ja. da tega še smo se morali na Cilina družbe je v polisku, Je našla vse reči. Je pa nekaj Ne, pa, no, pa tudi pač s tem ne, nasprotovanjem oziroma v začetku novosti ljudi. Se ti zdi, da ima kakšni kontakt? Mislim, da je to težko govoriti, ampak meni se, ždi, se zdi v nekaj meri že v redu to, da so se uh, ljudje zganjili. No, Vsi upajo iti na ulice, oziroma izvajati neke akcije, o katerih prej mi so razmišljali. Mislim, to se mi že zdi kar nekaj. Sveda, sem pa še nekaj iz knjige prebrati, ravno to, kar sem prej povedala, da e, torej, nismo počešeni o tem, da obstajajo zune parlamentarne oblike delovanja, ne političnega, oziroma ne vemo, kako se tega loti. In pač tudi on tukaj pravi da ravno ta politični aktivizem, ki poteka izven, oziroma politično vdesovanje, ki poteka izven parlamenta, da skoraj da dobimo vtis, da je zamolčano in se nam gleda kot na nekaj sumljivega in subverzivnega. Vrej pa da primer Avstrijo. V zbirki z zgodovini druge republike Avstrije, trenutni predsednik Avstrije dr. Heinz Fischer pripoveduje v politični zgodovini neke demokracije, a pri tem z eno samo besedo na omeni politične dejavnosti zunaj parlamenta. V tej temi razen redkih izjem tako je rekočni knjig. Tukaj, mogoče, jaz sem naveljam, da tiste, ki vas zanima, da veliko o tem piše Howard zin, ali pa Arundati Roy, jean Sharp, mogoče, ne, niso evropski avtori, ne, ampak... Kaj še le v načinih uspešnega izvajanja kampanj? A ne dvomno je pravzvome parlamentarne delovanje, v marsi čem zaznamovalo družbo, pogosto še močneje kot parlamentarne odločitve. Uh, tukaj potem navere tudi gibanja, gibanja 70-ih letih, vzakonjenja um, dopustnosti do splava v Avstriji uh, in še druge uspehe na področju zaščite živali. Uh, prav tako pa pravi, da je potem takem res usupljivo, da, da se žive demokracije z državljansko nepokoščino in dejavnostjo političnih kampanj, ne učina univerzi. Še ne tako dolgo nazaj so vsaj nekaj univerzitetnega produka dajale redne univerzitetne stavke in odreževanje študentov v političnem diskurzu. Ob tem pridobljanje izkušnje, naprej nepostušnost do avtoritet in možnosti avtonomne samoorganizacije so študentom omogočile, da so tudi v času po študiju aktivno so oblikovali družbo in tako hranili demokracijo. Danes se zdi, da se te plati študentskih let sploh ne zazna kot nekaj pozitivnega. Vse pred dobimo vtiz, da študij ne služi več politični omiki, temveč izključno zagotavljanje razpoložljivosti ljudi za gospodarstvo. Torej to se mi zdi en pomemben ome, moment, ki ga a, omeni. Fakt povod, če nekaj reče, ta deljava, mislim, da se vse bovorele za svojstvo. Če še ti poveš, a, kaj se ti Pa bovratiš nekaj, da. Ja, malo so se pa prej niste Uh, Kje trenutno stanje, kot je bilo na jugu, ne glede na to, da Kaj je ta proces, ali so v neki kaj pribežniki, kot bi se kaj jim je In kaj nam je to je Ja. V bistvu, eh, on doživlja, tudi ostali, ne, v eh, Na primer v aktivisti v Avstriji, ko sem na začetku povedala, zaenkrat so same pozitivne eh, posledice tega procesa od tega, da je veliko večja medijska podpora do tega, da imajo ogromno podporo javnosti, da ljudje. Mediji so pred kratkim eh, prizadevajo si sedaj za okinitev eh, eh, teh eh, Nekako, mi temu odpisu v bistvu rečemo, ampak za e, e, ženske sinje so, e, so, <laughs> so posebne Posebne ograde e, narejene, da so ločene od svojih e, otrok ne. Ja. Potela sem se specijasističnemu jeziku in reči samice, svinje, ne znam kaj za odpravo ali teh ograd, eh, kamer so uh, svinje zaprte in, in kjer, nimajo, kjer stojijo na, na, mm, na žici in imajo odobnih tleh, ločene so od uh, svojih otrokov kot uh, in so imeli tudi uh, sit-in na ministerstvu za kmetijstvo. To preč konkret, in si tim, da so se tudi priklenili eh, na mize in pa na, um, uh, hm? na vrata, na kljuke, da sem reči. Eh, in, in so bili 24 uri v bistvu priklenjeni in so jim ljudje, ne znani ljudje, so jim nosli hrano vegansko, eh, naprej na to Uh, in so jih ful podporo izražali in tako dalje, in to je velika številja. In tudi v drugih mestih v Lincu so imeli neko podobno akcijo... ...samo. Uh, Samo. Uh, pa tudi, to še mogoče, ja, mislim povedala, on v bistvu danes je želel biti tukaj, ampak ni, ker že novo knjigo je napisal, predstavlja danes ravno v Dunaju, na Dunaju, uh, in je tudi dokumentarec je bil pos, uh, posnet o celotnem procesu in uh, celotni stvari z primernim naslovom The proces, ki je bil prejšnji teden na Vneskem filmskem festivalu Vianale predstavljal in je tudi bil nagrado najboljši da, za najboljši dokumentarjen film. Tako da, zaenkrat so samo pozitivne stvari, kot jih onih zaživljajo. No, se, se je upravljala prakse, kaj si in tudi Kar je nekaj, kar jih dela nesrečne? Je to, da je takoj po procesu je, se je zamenjala uh, ministrica za pravosodje uh, in takrat so obljubljali, so se pravi, tega medijskega pisanja, da se bo ta člen 278a, če ne popolnoma vrga, se bo ga ponovno uh, napisalo. In so jih takrat tudi povabili na razgovor, kjer so bili nekaj ur, on pa še dva sodelavca in so debatirali, se pravi, o tem, kaj bi bilo potrebno spremeniti in so potem po pričakovali, da se bo torej v naslednjih mesecih ta člen spremenil oziroma bodo še večkrat povabljali na pogovor, da bodo ponovno spisali ta člen oziroma, če spisno ga ponovno vreči. Zdaj, se tega še ni to še ni zgodilo. Kar je pač, jaz razumem, njihova neka naslednja, oziroma vse Martinova neka naslednja, naslednji cilj, ko se pač ta kampanja, z sminjami, da se loti tega. To pa, zgodba, to pa je biografska zgodoba, testosti. To pa biografska zgodoba, ja. Tudi s fotografijami in dokumentiranjem, kako je zdaj, kako je čez? To je čisto sveže, ja. Ne, to je zdaj še več. Ti si preomenjal. Vznam, ona je omenjala, se je zelo to zadevo. kaj je e, ne, to, kar smo prej rekli, je. Samo, ne, ker tisto, zaradi tistega sama, spad, da nisem mogla ta tržavljanska s... nepokorščina, potem spadna. Ja. Spadni, Se še zdaj me muči, da je tako tepo. Se pravi, sama sebina, pa samo sporočilo. Ne, pa se, to sem pa prej povedal, pa ne zdaj še enkrat pomavljal v resnici. Ne. Yeah. Uh, zakaj, lahko to, mislim, komu priporočaš to ko v Kot je napisala jaz, mislim, da je res to nujno branje stališča, da se zavedamo, da obstajajo načini upora ali pa načini poseganja v obstoječi sistem. Pa tudi se mi zdi, da je to naša dožnost, če se imamo za neke zrele ali kaj. Ali no, V Sveto sem jaz dobro, da sem često ne, zanemal, tukolo. Rekel, tukolo. ne. No, no, no, no. je moj oni On iz tega, ker je dejave na tem področju, ampak knjiga je namenjena vsem, ki jih zanimajo oblike, kot se napisala, uh, civilne nepokorščine in pa tudi vsem, ki želijo res aktivno uh, sodelovati v spreminjanju v sistema. Pa, jaz mislim, da je res naša neka moralna dožnost, no? ali m, da se zavedamo, da imamo na volje različne možnosti pa da se jih tudi poslužujemo. Pa tudi je, Po eni strani je res kot priročnik napisana, ker imaš natančno opisane oblike, kot kaj je to sit in, kaj je to velika demonstracija, kaj je to tok in, ne? kaj so uh, manjše ulične akcije, uh, do tega, da so vse argumentirano razložene in pa tudi z neko uh, filozofsko podstatjo izhajajo iz tega, ker imam tudi uh, filozof. Um, In se mi zdi, kot že omenjeno, prej primerljiva za deli, kot so dela Howarda Zina, ki je velik politični aktivist, umrlani pa Rondati Roj, pa je tina Šarpa, ki spodbuja ljudi k tem, da niso opatični, da se poslužujejo, da se zavedajo, da so možnosti, da so kritični, da se ne pustijo prestrašiti, no? In pa tudi zelo, mislim, tako spodbudno zabranje in se mi zdi tudi zelo, mislim, ne Marko, je tako je drnato napisana oziroma je tako zelo razumljivo napisana, ne? Ja, mislim, vse, no, kar sem predrekel, prosto je, je, gre za nek opis, normalnega, tega, njegovega delovanja, ki ga on ima za normalno delovanje v skladu z demokratičnimi pravili. Se pravi, tako kot bi naj izgledal nek demokratični vsakdanjnik. Ne? Ljudje vidijo nekaj narobe, ja, se... gremo raziskati stvar, ne? raziskavo naročiti na tak način, ki sredstva dobiti, tak zelo, hmm. pač to, to, je, to je knjiga, to, to je njegova knjiga. Piše, kaj ostalo, zakaj tega ne počnemo dovolj, zelo zelo Ne, to pa ne, se pravim, mislim, zato je bolj kompendi, kot pa mm -hmm. nek teoretski tekst, ki bi mm -hmm. se lotevalo težav, kot ti rečeš, zdaj teoriijo in prakso. Tak dalje. Zelo preprost, mislim, zelo, zelo, zelo, zelo, zelo jasen cilj ima knjiga, pa namen, no? pač opisuje, na kak način zgledata to delovanje. No? Pa se pravim, te okoliščine so pomembne, da si vidi, da on. Mislim, če tu prebereš, kaj se je počelo, no? kaj so oni počeli, na drugi strani pa je tem, ko je to piso, bil na očekaj malo, mislim, ki kjer je grozilo deset let, no? In to je zrači organiziranega kriminala, to, to je tisto, Samo kar rešel, nekaj, nekaj. Z, strinjam, to ni mala stvar, to je, to je v resnici, tako sem preko, to je grozljivo, no? Grozljivo je, če bereš, vidiš, kaj se je počelo, naprimer se dobro, če bi oni bili zaradi naprimer, škode, kaj takega, na. Ne, ne pa to, to je organiziran kriminal hodiča, če, če bi koga, če bi bil, kak se, uboj, bi, bi ne bi bil manj kot oni, če bi jih obsodili. Ne, boj, bi žal, A ja, je tak. Ja, ampak od tega Ali je tu mišljeno vprašanje zolj? To se pravi, no, tečna se... bi najdemokracija bila, a kaj spod... Ne, ne, ne, ne, ne. se je to razliko to je prej prebrala Urška, tisti del, ki razlikuje med etiko in politiko. Etiko in politiko, to je ta razlika, ki jo naredi na eni strani, je ta zolen najstvo, ne? na drugi strani pač preprosto razmere, ki jo omogočajo, pač trenutne razmere, ki jo obočajo... Ja, si... Če bi demokracija bila, ampak če Ja, kaj pa vem, mislim, kaj vem, zada, tako, se bere, njegovo knjigo se, se, zdi ravno, se zdi ravno, obratno, pa če z demokracija pomeni ravno to, da, da bi ljudje nenehno pač opozarjali, ne, blesi, ko demokracijo, pa je ločen, mislim, maš neposredno demokracijo, se pravi, maš neke oblasti, ljudi, ki opravljajo določene zadeve in jih je treba vsake toliko pomniti, takoj tak, pa tak ne, Ta, Tako bi ne izgledalo, se pravi, te civilne inicijative, civilne pobude, kakorkoli bi ne postale nek vsak ne bi bilo normalni način delovanja neke demokratične družbe. Se ja. Tako tak sem... Za ja. to... Slovenijo je še to bolj hecno kot Avstrija, kaj Avstrija vedno le ima od tradicijo mm. tega. Se zdi pa, da v Sloveniji tega sploh ni a, ponotranjala razmogoče kaj nekajšem obdobju teh civilnih givanj v 80ih, mm. ko je mogoče pa tega malo reč, na tem, ko spet, z nastopom, z kakaj, s tem pravbratom odavirja se, ki pa se zdi, da je, teko smo ne težili vi. k temu, da bi to bilo možno, s tistim trenutkom, ko smo pa dobili to, tako imamo sovodo, da ni bilo več sledijo teh demokrat, demokratičnih urodjih. Ne. In v takrat dejansko imamo zgolj ne, to neko pasivnost in poodsotnost civilne družbe v javnoženem način. Morsi to, sem, da, ko ti si prašal, če uh, pojasnuje stanje, kot je, Tu je en moč, kratek, taki odlomek, ki kako on razumeva, zakaj so ljudje kot so oziroma zakaj reagirajo oziroma se odnašajo. Pravi, ne, da družbeni sistem določa dejanja ljudi. Sistemom razumem celokupnost vseh danosti, ki tvorijo vsakdanje življenje v družbi. S tem tako zakoni kot družbene vloge, moda, tradicija ter seveda ponudba dobrin in storitev, ki je na voljo v družbi. Ta sistem v bistvenem določa dejanja ljudi v družbi. Cilj v interesnem konfliktu v demokraciji ostaja sprememba tega sistema, ne zgolj sprememba zakonov in čele sekundarno sprememba posameznega človeka. Zli in slabi niso ljudje, temveč sistem, v politični kampanji se torej ne bolimo proti ljudem, temveč proti sistemu. Če politične kampanje vzamemo kot predloge za izboljšavo, za izboljšavo slabega sistema, potem je veliko lažje abstrahirati od osebnega sovraščava do političnih nasprotnikov. bretem. Po mogoče zagotovit, se bom počasi zaključili. Se mi zdi tudi Ja, neka kar je tud to. Še to se en, kar je mene nagovorilo, oziroma kar se meni zdi smiselno. E tri toko primerja, počem zagovarja da da konflikt je nekaj nujnega v demokraciji, ne? da obstaja, ker če ne obstaja, potem... Ne, ne? Ne? pa smo v, oziroma smo zdržujemo vsi status quo ne? Vsi. in pravi pač to, da konflikti sami na sebi niso nujno negativni, šele iz družbenih konfliktov se porodita porodi družbena dinamika in možnost nadaljnega razvoja. Nujni pogoj pa je, da se konflikti odvijajo konstruktivno. To v bistvenem pomeni, da ostaja na, diskurziv, na diskurzivni ravni. Se pravi, nobena od pletenih konfliktnih strank ne sme biti izpostavljena neposrednemu fizičnemu ali pšedičnemu pritisku, tako da ne bi več mogla zastopati svojega stališča z želeno vehemenzo. Svobodna igra sili v interesnem konfliktu je pa svobodna le, če so zagotovljene temeljne pravice svobode in mišljenja in vseh sredstev izražanja protesta, kot na primer možnost demonstracij, s katerimi je mogoče širiti svoje mnenje. Konfliktne stranke si morajo izkazovati dovolj spoštovanja, da si tako zajemno dopuščajo delovanje. Konflikt najbič je konstruktiven, po svoji razrešitvi spet privede do sprave. Če ne spremljimo, a kakš pojgo razni za veganstvo, vsi <laughs> vegani. <laughs> ja ne, odvisno, iz kakih razlobov smo vegani, če smo iz... Vziroma, ja da v Sloveniji, ker Uh, kaj si vrška brezbi, živi kakšno, da proti predstaveni in v tej varianti idealni, kaj mi naj Kaj bi točke točke morali? Uh, <laughs> ja, točke uh, Jaz mislim, kot sem povedala, uh, jaz mislim, da je veganstvo res osnova ta moral, nisi nudi moralno in politično. Kaj si za tibane, ni... No to okay, znaš, tudi, vredno, imate, malo pojastni, kaj se filozofskih, in vrloških, za tekst, in na kaj uh -huh. Potem taktik, vredno, tudi uh, to, da ste vredno, malo štirimi, Na rake, e, uh, okay. ali slišno, ja kakšničen, zato je naše društvo, no, smo pripričani, da... Uh, ja sem da je ena izmed izredno pomembnih uh, točk gibanja in pa boja in pa aktivizma na področju pravi živali so izobraževanja. Uh, in če bi bilo mogoče, mislim, mi si želimo, da bi bila izobraževanja uh, peljana. Mislim, da bi se izvajala iz obržavanja uh, otrok čim manjših, čim manjših, mlajših in da bi bila pač še del nekega kurikuluma, s tem, da se meni zdi osebno zelo pomembno, da se gibanje za pravice živali povezuje uh, z ostalimi družbenimi gibanji. Jaz vidim to enega izmed, uh, tistih adultov, ki jih ima za pravice živaliče se navezuje na druga družbena gibanja, ker izhajamo iz istega. No? Gre za nasprotovanje kakršnekoli diskriminaciji in In mislim, da je dosti lažje ljudem uvideti to povezavo, kadar delaš take primerjave, pa jih utemeljuješ na tak način. Da to se mi zdi od pa ne samo v šolah, v srednjih šolah, pa na fakultetah, ampak tudi takih neformalnih druženjih, kot na primer jih imamo na veganskih večerjah. To se mi zdi zelo pomembno aktivistično delovanje. Potem, če bi bilo drištvo, če, bi če bi bilo gibanje malo širše, bi bilo idealno, da hkrati za temi izobraževanji Potekajo tudi razne aktivno in konstantno ulične demonstracije oziroma performanci, ampak zelo dobro domišljeni. Ne tisti, ki grejo na prvo žogo oziroma, na primer, imamo danes ne vem, protest proti krzno, hkrati pa, hkrati, ko protestiramo proti krzno, podajemo, tako je lepo platformo za vse, ki bodo pa z veseljem nosili še dalje usnje pa vavno, pa jedli sir, pa pili mleko. Spravi, ulične performanse, ki morajo zaobjet v ta vidik pravit živali, ne, ki ga znajo povdarjati uh, na dovolj viden pa jasen način, in krati se mi zdi, da je ful pomembno, da se ne sme podcenjevati ljudi. Nekako se obstaja za neka tendenca, da se, kateri se govori o pravicah živali, ali pa kader se ho hoče jih popul popularizirati, z, um, ali izrazoslavuje, ali pa, da se nevo debat poskuša nižati, z namenom, da jih vsi ljudje razumejo. Ampak jaz mislim, da so ljudje sposobni razumeti argumente in debate in smo pokroviteljski do njih, če rečemo, kaj okay, bomo zdaj po enostavlji nivo, pa ne bomo zdaj govorili o ne vem, o moralni enakovrednosti živali, kar to je ful težko razumeti, ampak govorili, pa se mi zdi, da ne ni res z pristopi pa na pravi način podanimi uh, izjavami ali pa kakor koli, uh, je to nekaj, kar ful deluje. No. Kar se tiče pa zakonodajnih pritiskov oziroma nekih kampanj, ki bi, spremenile, ki bi vodile k spremembi zakonodaje, Pa se mi zdi, da so možne leče ta osta, ostali dve stvari, ki se mi je omenila, če že polno, močno funkcionira in ustvarjata ta uh, primerno atmosfero in pritisk strani širše javnosti na to. Ker uh, jaz lahko, mislim, sveda so različne kulture, države smo različne in, ne, in moče različno uh, se tudi na tem področju dosegajo spremembe, ampak jaz težko se mi zdi, Se mi zdi, da če bi nas sprejeli, ne vem, naprimer, da nas sprejeli zakon o preprovi z reje baterijskih kokoši oziroma baterijske reje kokoši, um, dobro, kokoši te reje več ne bi bile na voljo v trgovinah, mislim pa, da ljudje ne vem, nekako ne bi razmišljali o tem, uh, da pa zdaj kupujejo kokoši, ki so... Uh, v talni reji, ampak datalna reja pa ne pomeni to, da tekajo prosto po travnikih, ampak da so v takem prostoru z neanskimi svetilkami druga ob drugi, pač niso v kletkama, ampak so druga ob drugi stisnjeni in se tako in tako ne morejo premikati. No. Oziroma, se mi zdi, da dosti krat z takimi akcijami pa aktivnostmi ljudem taki lažji izhod ali pa izgovor ali pač ne rabijo razmišljati preveč o tem, kaj se dogaja. No. Pa to se ni samo na področju previživali tudi marsike drugje se mi izdi, da ljudje, tako, ki iščejo lažji izhod mm, iz nekih mm, problemov, ki bi jih morda preveč okupirali ali pa mm, ki se jih doti, ne dotikajo osebno, ampak no, so. Je to kriv, da te, ki podajajo informacijo, ali te, ki prejemajo? Obeh. Tudi tisti, ki podajajo informacije, mislim, se predvsem, kako je to na to izobraževanje, bi morali biti. Mene je tudi to zelo razgodno, da se se to čomenjali. te performance izvajate v smislu, da nekako vidite, da pride ta informacija nekako do čim širšega kroga ljudi. To lahko naredite, da so najbolj ta informacija pride do izraza, dokler se pojavlja v medijih. Ja Zdaj sem razmišljala, ko se rekel na najširšega kroga ljudi. Zdaj ni ti vem, če je to glavna panta. Mislim, da je panta bolj to, da ti se ljudi, ki ti dosežeš, pa če tudi ni to, ne vem, 100 ljudi, ampak je 50. No, če zdiščenje ostavijo, da vem, dva, tri migajo, tam, ko je vzvajajo. Ne, se, os, Zanima, ne? Ne, se Pova, ostavijo. Oko povadiš novine, pa ti poslikajo, pa dajo sliko večer, pa napišajo draven, toreda da, da, video pa se sliči, so, ne vem mediji so, se, so problematični mediji so pri, pri takih akcijah ko samo pridejo pa poslikajo so ful problematični ker vemo da jih pritegne medije tako se izkušnje naše medije pritegnejo neke akcije ki bodo delovale na principu šoka ali pa bodo ful navadne pa bodo poslikali potem tekst bodo tak napačno napisali ali pa bodo nekaj zinterpretirali kar sploh ni namen akcije. Poleg tega je res si naprimer, dvakrat na leto v časopisu in kaj potem to, ne. Mm. S tem ne moreš si nič pomagati. Ne, se mi zdi, da je dosti bolj pomeno, da tiste ljudi, ki jih dosežeš, čeprav prav, dobro, jih je lahko samo deset, da tisti dobijo pravo informacijo, da tisti dobijo neko pravo konkretno informacijo, z katero lahko nekaj počnejo, pa ki jim bo dejansko dala res misliti, ne? ne, da bodo potem zavili v trgovino, pa si kupli, ne vem, sir ali pa, ne vem. Testirano. Kaj? No, mislim, ne, če zdaj govorimo o veganstvu, jaz mislim, da so to tiste uh, uh, nujno potrebne... Podobne Tako so te podpisovanje peticij, za to imam jaz tudi... nisem ravno podpornik eh, tega. Zdaj seveda, da bi pa bilo tudi idealno, da bi človek imel eh, neko zemljo nekje, pa bi potem lahko res reševal, pa bi hkrati ob tem delal tudi to, da bi reševal eh, živali in jih imel preč za, vetišče, za te živali, ki so rešene iz klavnic ali pa kar koli, no. Z pogremom, s pa recimo, da rečemo, da se vzvodimo, da se vzvodimo, da se vzvodimo, imamo vse te priščance, ki jo imamo. <guljubim> ne, jaz, jaz... In tak, nekrat, da je... V tem primeru... Z... V Ne, v tem primeru jaz, jaz, tudi sem malo, sama pri sebi, nimam čisto razčiščeno to, ko se ti akcije, ko naprimer rešujejo živali iz krznarskih farm, in jih spuščajo na prostor. In živali, ki so bile vzgojene, mislim, živijo od malega v kletki in ki so naprimer primer vse drugega okolja. Uh, Zato, ker je, pa, živali bodo je zagotovo na. hitro umrle. Ne? Uh, jaz mislim, da je, če se takih akcij, moraš imeti sistem razvit, full, moraš biti full odgovoren in moraš imeti primerno... za malo. <laughs> ...moraš <meti laughs> primerno se to čišče, ne. Ene res. Kateri jim odvečni? Kateri jim odvečni? Ne, bo škaj povedala. Bo škaj povedala. Bo škaj povedala s tem, ko ti zdaj pospreštale pa vse hrajo del spusiliš, iz niška redu, ki bo hrajo v prvi zimi, če če bo začakali zimu, po malih Gospod je še tukaj? Ja. Ja, no, Klubni, lebi, pesi, drav, prvno, da in, gledam, navaja, da ne ključke, ker je tudi da da je do samo, najbolj tekočo kar. in ne, svej, Zato, da so ne tudi, tudi Tudi mladim pršičkom pulijo zobe pa režejo repe, ravno zato, da se med sabo ne grizejo, pa da je več prostora. No, se to so nekaj take stvari, ampak to sem ravno hodila reči, da ne, če moralno sporno je že samo to, da so živali nam na voljo za uporabo. Ne, To, da, kar se jim dela, je sedaj strašno hudno, ampak da, da v osnovi odpravimo to, da razumemo živali kot lasnine, to je tisto, kar je, se mi zdi bistveno. In da, ni težko razumeti, tega se mi smo zdi. Mordi dajec. Če smo čist, sami sebi, če smo realni, dejansko mi Samo bom to okončal, pa bolav ne Če smo čist uh, no, ne, ja, selje, če smo, če smo realni, naša kultura gre v prv, prav v drugo smer, Uh, ne samo, da smo po predmetu živali, ampak popremljamo tudi sami sebe, zelo bolj se deklariramo. Pravno danes sem bral en intervju z moja, kaj ta naša tekačica, uh. Petra Majrič, Petra Majrič. Petra In uh, pač, kar je pač bil to marketing magazin, se je seveda več časa kot blagovna znamka kako se lahko prodam, kako lahko v bistvu se tržim, kaj v bistvu so prijetnosti, kako, ne, ozlejš. In to ni nekaj, kak bi v bistvu bila izjema, pa kak bi se nekdo... Spomnim se enega dokumentacija, da smo tu igljari, če so pa spomnim, mislim, da bodo domo v potrošnišče, ampak kaj zadelah, kaj se pač te mlade dekljice, ne pravi 14 15 let ko grejo prvič v to manikenske šole in ta varianta, ne? Hunters for cool, ne? The cool hunters? ne, ne? Podobne, ker to tudi tam, tam pride, ja. ja. No kjer bi pa štipica izjavla, da pač seveda razvija ta to percepcijo sebe kot objekta, sebe kot predmeta, da se pač lahko prodar, prodaj in reče temu, ki seveda tam daje nekaj budbo za karjero, jaz imam good product, nekaj good product reče, ne? jaz sem dober produkt. Uh -huh. In a, to je v bistvu neka kulturna zadeva, ki jo vedno bolj ponotrajamo, oziroma sploh če pogledaš mladič, kaj z njimi, vidiš, da je to nekaj, kar so že osvojili. Kako v bistvu s to mentaliteto, a, oziroma je nekaj za suk, verjetno mogoče, ampak s kako s to mentaliteto, ki je že ponotranjena, potem prepričati, a, mišljenje ga na ta način, da bi se ne bi dojemo kot predmet, česa kar je bo itak izven njega, uh -huh, uh -huh. kot je recimo žival. Uh -huh. Poznam taktike, vem, kako to poteka, ampak vse eno, mislim, se zdi se mi zelo bizarno, preobrazimo. Uh -huh, ja, razumem. Jaz se strinjam. Rado to pa, se mi zdi, da treba ful pri teh izobraževanjih to kontinuiteto, bo, kontinuiteto pa povezano vsega tega izpostavljati, uh, pa vzroke, ne, ki so skupni, v bistvu. Uh -huh. Kakšno pa naše, Tvoje. Če sem pravil stališče do tega, če sem izven Aha. Uh, ja, Best, izhaja iz uh, teoretične pozicije abolicionizma. Ne? Na v tem področju se z njim strinjam. Uh, malo mi je jedino, uh, sporno, ker on zagovarja pa res direktne akcije na katerikoli način, ne? kar z, so tudi nasilne direktne akcije. Lahko kar čemer se ne moremo no, strinjati. Uh, Sprav zato, ker na tak način lahko gibanje za pravice živali še bolj margi, marginaliziramo. Ne? Mislim, nočemo se imeti za margino, ampak na tak način pa gibanje potisne še bolj v margino. No? Čeprav z teoretične pozicije, ker je tako abolicionistična sestrinja. Ne? Še, okay. meni, meni, je, meni je problematično to, ker ste gledali v njegovem predavanjem po mali porob. Uh -huh. uh, recimo, uh, preko je gospod govoril o tistem pošturecu. Uh, uh, ja. um, no, uh, tisti je... je tako pozicija, zgodobina je polna takih poskusov uh, v tem smislu, živali imajo dušo ali pa živali nimajo duše, se pravi zagovorniki, uh, pravi živali bodo šli v to smer, uh, živali imajo dušo, živali s, uh, počnejo, so podobne ljudem, uh, uh, so sposobne teh višjih kognitivnih procesov in tako dalje. Uh, to mislim, da počne tudi imati palo. Ta s bez pa počne ravno nasprotno on pa zanika racionalnost pa pa nevem kakršnokoli um, um, osebnost pri človeku same on ne gre pa reče ja tudi opice so sposobne nekih procesov, ampak človek sam ni sposoben in to je ravno krivo za, za, za vse kar človek počne z ne Za moje stališče moče tega je to da je uh, ta kakršnokoli primerjava ki jo delamo uh, na tej kognitivni ravni, ne če ti bi rekla, da ni smiselna, zaradi tega, ker so, ta pravila, ki jih določamo mi, so, v bistvu, ali pa meje, ne, so arbitrarne, da, če rečemo, ok, ta žival pa je ful podobna človeku zaradi tega, ker ne vem, defin, ali pa opica, ker se smo jo naučili, toliko in toliko besed, ali pa prepoznavanja, toliko in toliko, ne delamo nič drugev, kot to in spet inherentno vredno določamo na podlagi podobnosti človeku, ne, kar je, in samo, da je speciesistično, ampak nas spet postavlja vlogo tistega, ki določa pravila, ki so arbitrarna. Ne vem, zakaj, je torej, zakaj bi veljalo, da, da to, da mi lahko, to smo imeli na prejšnji veganski večeri debato, je nekdo rekel, da je izpostavil to, da smo da samo ljudje smo tiste živali, ki se lahko tako zberemo, pa debatiramo, pa diskutiramo in to nas dela za več vredne od drugih živali. Ne? Ampak to je arbitraren razlog. Zakaj, to, zakaj potem tako bi lahko rekli, da ne vem kdo, Gepardi, ki pa lahko tečejo toliko in toliko kilometrov na uro, so pa samo te, oni lahko tečejo toliko in toliko, in zato so oni več vredni od ostalih živali. Ne? Se pravi, isto so arbitrarno določena merila, še začnemo z nekimi tudi kognitivnimi ne, lasnostmi. Zabar, tega... se ne, zato, nasilje v za živali, dobro. Mhm. Preventivno je za isto sej, svetosti, što veš, pri yeah. bije resoniko. Se stara di svetosti človeškega naklene bije resonike in obriga ob. Spis da. Ne, se je, ko sem rekla, to gibanje animal liberation front, ko se je začelo, so bila res ta pravila da se ne sme poškodovati ne, ne živali, ne človeka, se je pa seveda to izredilo, ker valda mislim, verno je težko gibanje To je zelo široko, in znotraj tega so tak, tako ogromne razlike in ogromno, tako kot vseh drugih področjih, raznih ego-tripov in posameznikov, ki se izpostavljajo, oziroma se hočejo dokazovati skozi to. Uh, tak da, to je res tako široko področje, da je težko sploh govoriti o nekem enem gibanju ali pa o neki jasni definiciji. Čekaj. Čekaj. Čekaj. Ja, če se zbaš je to, kakšno. Ja, jaz ja, Še ne mi se vpada, ker enaj politika rovnikov, ki je sicer, je rekel, da v nalagi ni to, da je levi ta delstva, da, da se visi, ne, da je to njega prava nalaga. ve, prav prav, da bol, da rekljivo, to res misli, ne, da je on tisti primer človeka, ki ko ki pa sem na prato, beram svoj gostav, je vse neka igrica, tak ki nisem dojev pravi, ne. Euh, spodvik. In jaz bi, uh, šlo, jaz bi to, ne, nekaj si se da je neka naravna, se ves sistem da na neka nekaj človeškega Ampak človeška narava se vse vse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 Hvala, ste nekaj podobnega rekla. Mm -hmm. jaz se če, Ko si vlad, si revi, ko si starejši, si desno. Je je to... to ne vez. Prosim? To ne vez, koga je tako baš, si vlad za ne? Ko je <gledali> status, pa vedi raz, to, ja, ja. Se prašati, Kaj je narodne, no? <gledali> <gledali> ja. e, Poštovani me gostje in gosti. Zahvaljujem se vam vas za obisk. Zahvaljujem se Ulški in Martinu. Uh, Mar <laughs> Marko. Marko. Marko. To je Marko. To pa <laughs> ja, <si>? Marko. <laughs> Marko, no. Za <laughs> uh, alo. Zagajst. Samo zagajst moment. Vabim vas v danes teden, Tukaj se to torej, pomoče. Danes sedem, tukaj sem. jim, začnemo z drugo serijo, oziroma z drugim eh, Braženim večerom, eh, ki bo tokrat posvečen ničemu. Vodila ga bo sta Andrej Adam in žal ne, ne, ne tukaj, vida oteč. Eh, v torek predtem, se pravi šestega, pa vas vabim v kulturni inkubator. Na naslednjo serijo predavan iz, predavanje iz serije Zalot prim, dr. Primoš Trbenc bo govoril o, o medkulturnem ne-dialogu evropejcev in ne zlasti Indije in Arabije. A, super. Pa jutri ima nekaj, Andrej? Andrej, to pa ti povej. Dobro bom jaz povedal, jutri o petih tem istem prostoru imajo boroto Osonkar, Andrej, Adam in še kdo, Jože Kost, e, imajo e, srečanje vseh tistih, ki ste jezni, besni, ali imate kakve čustva. Tudi če se sreča, pa se nič ne mojte. Prej, bavljeni, jutri ob peti tukaj, skoraj komšenjski kulturni inkubator, četrtek ob šestih tukaj. Fašizem. njih če vas ne bo, tepo če vas ne bo, če boste bi, bomo hvala, hvala.